O dată ca niciodată, într-o vreme când oamenilor li se îndeplineau mai toate dorințele, trăiau un rege și fica sa cea frumoasă Era atât de încântătoare și iubitoare, încât regele nu-i putea refuza nimic Tată, m-am plictisit să mă joc cu jucăriile mele vechi, vreau o jucărie nouă O, draga mea, ești atât de drăgălașă! Îți voi da jucăria cea mai de preț pe care mi-a dat-o bunicul meu când eram copil! Regele deschise fărul și scoase de acolo un glob strălucitor din aur! Wow! Ia globul acesta! Va străluci la fel de tare ca soarele de pe cer! Dar vezi că este foarte prețios! Să nu-l pierzi vreodată! Mulțumesc, tată! Ești cel mai bun tată din lume! Prințesa se duse să se joace în grădină Arunca globul și alerga după el Deodată apărut un broscoi urât U! Pleacă de aici, broscoi murdar! Te-am văzut din tufișuri și m au uimit frumusețea ta Rar! Îmi dai voie să fiu prietenul tău ca să ne jucăm împreună? Âu! Cum ai putut să te gândești la așa ceva? Nu mă joc cu un broscoi urât și plin de neci ca tine! Sunt cea mai frumoasă fată din lume! Cum aș putea să mă joc cu ceva așa de murdar? Știu să țopăi! Știu să sar! Știu chiar să not și să spring globul! Sunt partenerul perfect de joacă! Prefer să mă joc singură decât cu un broscoi murdar! Dezgustată, prințesa intră înapoi în castel ca să scape de broscoi. A doua zi, ieși din nou să se joace cu globul. Se opri într-un loc mai retras, sub un tei, lângă o fântână. Cât de liniștit și frumos e acest loc! Broscoiul acela nu mă va găsi aici! Începu să se joace cu globul. Îl arunca și îl prindea de fiecare dată, iar globul strălucea atât de puternic în lumina soarelui, încât nu se putea uita la el. În loc să cadă înapoi mâinile fetei, se rostogoli jos Lângă marginea fântânii și apoi în fântână Oh nu! Globul meu de aur! Vai mie! E atât de adâncă! Nici nu mai văd globul în fântână asta La un moment dat începu să plângă amarnic Pe când hohotea de plâns, auzi o voce Ce te supără fica regelui? Lacrimile tale ar topi și o inimă de gheață Ridică ochii să vadă de unde venea vocea Ah, tu ești, brăscoi urât? Plâng pentru că globul meu de aur a căzut în fântână Nu-i nimic! Rebe, te ajut eu? Dar ce îmi dai în schimb dacă scot globul din fântână? Orice vrei, dragă brăscoi Oricare din hainele mele, perlele și bijuteriile mele sau chiar coroana mea de aur? Hainele, perlele și bijuteriile tale, chiar și coroana ta de aur nu sunt de folos Dar dacă am devenit prieteni și ne-am jucat împreună și mai ai să stau cu tine la masă Să mâncăm A? din aceeași farfurie, să bem din același pahar, să dormim în pătuțul tău Dacă poți să-mi promis toate acestea, atunci voi sări în fântână să-ți aduc înapoi globul de aur Prințesei nu-i plăcu lunga listă de a broscoiului cel urât. Dar, ca să-și ia înapoi globul de aur Se hotărâ să aibă răbdare cu broscoiul Bine, îți promit că-ți dau orice vrei tu Numai dacă mi-aduci globul înapoi De cum îi auzi promisiunea, broscoiul sări în fântână După un timp se întoarce la suprafață cu globul în gură și l-aruncă jos în iarbă. Prințesa era nespus de bucuroasă să-și revadă frumosul glob, îl ridică și fugi cu el. Oprește-te! Oprește-te! Ia-mă cu tine! Nu pot să alerg la fel de repede ca tine! Dar fata nu se opri. A doua zi, când prințesa stătea la masă cu regele și mânca din farfuria ei de aur, cineva ciocăni la ușă. O, oh, prințesă, dă mi drumul înăuntru! Prințesa se ridică și alergă să vadă cine era, dar când deschise ușa, văzu o broscuță care o aștepta. Creatură murdară! Cum te de îndrăznești să apar la ușa mea! Închise ușa de grabă și se întoarse foarte supărată la masă. Regele observă imediat cât de agitată era. Copila mea, de ce ți-e frică? E cumva vreun uriaș la ușă Gata să te răpească? O, oh, nu, tată! E un broscoi oribil! Și ce vrea broscoiul? O, oh, tată! Ieri, când mă jucam lângă fântână Globul meu de aur a căzut în apă Și broscoiul a venit și l-a scos Cu condiția să-l lasă Să fie prietenul meu Și eu i-am promis Dar nu m-am gândit că poate să iasă din apă Și să vină după mine Dar acum e la ușă vrea să intre Fica regelui Deschide-mi Ai făcut o promisiune O promisiune făcută Trebuie respectată Deschide ușa și poftește-l înăuntru Fata deschise ușa Și broscoiul ha? țopăi înăuntru Urmând-o așa până la scaun Mulțumesc, prințesă Acum ridică-mă lângă tine Prințesa i-aruncă o privire mânioasă, dar văzut fața neînduplecată a tatălui și îl ridică. Așa! Acum putem să mâncăm împreună! Prințesa mâncă fără poftă, dar broscoiul se întrupă pe saturate. Mai dăm niște supă, te rog! E delicioasă! Nu am mâncat vreodată ceva atât de bun! Broscoiul goli castronul cu supă, dar prințesei parcă-i stătea mâncarea în gât Îți mulțumesc, prințesă! Acum sunt ostenit! Tu mă în camera ta! Pregătește patul și apoi vom dormi împreună! Destul! Mai bine ai pleca chiar acum, urâtule! Fata mea dragă! Aceste cuvinte nu sunt potrivite pentru fica regelui. I-ai făcut o promisiune broscoiului, iar acum trebuie să o respecti. Odată ce cineva din familia regală își dă cuvântul, nu-l mai poate schimba. Este tradiția noastră străveche pe care trebuie să o urmăm. Prinse broscoiul cu două degete, îl duse în cameră și îl puse într-un colț. Ai face bine să stai aici toată noaptea, altfel te arunc mâine în pădurea întunecată. Sunt foarte ostenit și vreau să dorm la fel de bine ca tine Dacă nu mă iei în pat, am să-i spun regilui Broscoi oribil! Îl luam mână și-l cu toată puterea de perete. Dar cum a căzut, broscoiul a și murit <gântări> Revinoți, ți ne Nu te mai preface! Prințesa îl împunse cu degetul, dar broscoiul era mor de binele. <gântări> Iar am murit? Pai mie, ce-am făcut? Broscoiule, te rog, trezește-te! Îmi pare atât de rău pentru cum m-am purtat! Îl ridică de pe jos, continuând să plângă. Sărută ușor broscoiul. Apoi, ca prin minune, broscoiul deschise ochii și sări pe podea. Ha? Și deodată nu mai era broscoi. Se transformă într-un prinț frumos cu ochi fermecători. Vai mie! cine ești? Și unde este broscuța? Nu-ți fă griji, eu sunt acel broscoi care s-a transformat în prinț. Îți voi spune toată povestea. Când eram om, eram viclean și arogant. Odată eram la vânătoare în pădure după animale ah! sălbatice. Deodată o zână a pădurii mi -a ieșit în cale. Om fără inimă Aceste animale nu sunt jucăriile tale Sunt și ele viețuitoare ca și tine Dumnezeu a creat natura aceasta minunată Iar tu o distrugi Cu ce ți-au greșit? Cum îndrăznești să-mi vorbești astfel? Nu mă cunoști? Eu sunt prințul acestui regat Și pădurea aceasta îmi aparține Fiecare copac fiecare animal și tot ceea ce se află pe acest pământ îmi aparțin Prinț ignorant, natura aparține lui Dumnezeu Creatorul universului e Dumnezeu, nu tu Nu ai niciun drept să ucizi animale nevinovate De ajuns, doamnă, la o parte Deodată, zâna se transformă într-o femeie uriașă foarte înaltă Prințul se sperie Om arogant, te blestem să te transformi într-o broască Acum șerpii din pădure te vor vâna să te mănânce, la fel cum tu vânai bietele căprioare. de dată, prințul se transformă într-un broscoi. Oh, ce mi-ai făcut? Te implor, sâna pădurii! Te rog, iartă-mă! Îți promit că nu voi mai face rău mamei naturi vreodată! Voi fi o ființă foarte blândă! Îți promit, te rog, iartă-mă! Cred că ți-ai dat seama de greșeala ta, dar nu vei scăpa nepedepsit pentru asta. Voi mai face o vrajă. Da, te rog, Zina! Bebă, îți voi dovedi că m-am schimbat! Va trebui să cauți o prințesă care ne socotește bietele animale și să o convingi să se poarte frumos cu tine. Dacă reușești să-i schimbi firea, numai atunci vei deveni prinț din nou. Prințesa se simți rușinată pentru cum se purtase Nu fi tristă, frumoasă prințesă Trebuie să-mi promiți că nu vei mai trata pe nimeni atât de urât vreodată Și că vei fi bună cu toată lumea Da, prințule, așa voi face O, oh, e minunat că te-ai hotărât să rămâi bună la inimă Pot totuși să te rog ceva? Desigur, orice dorești Ești cea mai frumoasă fată pe care am cunoscut-o sunt îndrăgostit de tine. Te vei căsători cu mine, prințesă? Fără să ezite, frumoasa prințesă acceptă cererea prințului. Cu binecuvântarea regelui, se căsătoriră. În fiecare zi, cei doi hrăneau animalele și aveau grijă să ocrotească natura. Zâna pădurii văzut bunătatea lor și se bucură nespus. Bravo, copiii mei! Ați demonstrat că sunteți ființe divine. Divinitatea se regăsește în fiecare om, dar cei care trezesc această latură în ei devin ființe divine. Dumnezeu să vă binecuvânteze de-a pururi pe amândoi. Prințul și Prințesa au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.